Menua eskatzen Aupa, pentsatu duzu ezer ez nahi duzuen? Ai, e, barkatu, nik ez du denago goratzen Esango diguzu zer dagoen, hoen, mesedez? Bai, ea, lehenengo, dilistak, pasta entxala da, entxala da mixtoa, paella edo eta menestra daukazue Ba, nik pasta entxala da Bai, nik ere bai Ongi, bi pastain txala da. Ea, bigarren erako, piperbeteak bakailazkoak dira, xerra patata eta piperrekin, legatza plantxan, bakalaua tomatearekin, edota sanjakoboak. Hmm, bai, hau goz, beno, nik e, piperbeteak hartuko ditut. Hmm, nik ez dakit, bueno, bai, legatza plantxan hartuko dut. Ongi da, e, edateko? Ura, naturala. Eh, bai, niri atera ardoa, gorria. Mm, bai, goxoa dena. Bukatu duzue arditzaket platerak? Bai, bai, bai, bukatu dugu, aher, torri. Ea, postrerako zer nahi duzue? Badugu, mamia, etxeko flana, arroz esnea, gazta tarta, izozkia edo fruta. Nik etxeko flana hartuko dut? Ba... Ni nahi bate gozozalea eta, a behar, ze izozki da dukazue? Bueno, tarrina, eh? marrubi eta esneganarena edota txokolate eta esnegana. Oixe, azkena. Ongi da. Okay.